Emaitzak guaitatuak ziren bai, herri elkagoaren etorkizunerako proietuak baldintzatzen baitzituzten, horietan hainitza aipatzen den pizina berria. Konduen ikuskaritzak presentatu ondorioen arabera, epeluzeko maile guak baditu erriel kargoak, azken urteetan egin diren proietu handiak direla medio. Eta zorretan ezitotzeko, hemendik goiti kasu egin beharko dela dio baina tarabitek. Ego matezen zonanin, eta erriekargoko proietu guziak gedititazilea, ez, proietuak zxigitzen dute, baina gauzak uztak neurtu usta. Doni bane garaziko pizina berriaren sedea, ez dela, abandonatua ere, segurtatu dauku lehen dakariak. Denak ez dira e, eiten alko, uh, behar ezkoa da, garazin, bizinat, uh, ezapetxatzen al, hemen kalde hau, bizina uh, igabe, engatea eginen, behaz, garazin egitea, eta bon, eginen du, beharaz, Neurek hartu beharkotu, kofzak zuzintzeko. Pizina proietu desberdin bat lantzen ari dira beraz, joan den hastean maulekoaren bisit joan dira. Hainzineko agintaritzak pizina bat urte osoan idekiko zena proposatu zuen, gostua 6 milion eurotik urbilekoa zen. Jean-Michel Galan lehen go lehen dakariaren ustez egin garria zen. Nik garritunut posible zela. Eh, agertu da posible zela eta denek ikusi dute posible zela gastuak agertzen dira ahondiak dira bainan pargean ez hartzen gintuen diru iturriak asmatua zen proiektua ez da gehiago egiten al berantegira beraz zerbait eginen dute menturaz bainan egun ez dakite somatgoztako saien eta soma diru laguntza eskuratuko duten beraz ez dakigu goauri gostako zaukun